פרק יא. ויאמר אדוני אל משה, עוד נגע אחד אביא על פרעו ועל מצרים, אחריכן ישלח אתכם מזה, כשלחו, כלה גרש יגרש אתכם מזה. דבר באוזני העם, וישאלו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה, כלי כסף זהב.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 וירדו כל עבדיך אלה אלי, והשתחוו לי למור צא אתה וכל העם אשר ברגליך, ואחרי כן אצא, ויצא מעם פרעה, בו חורי אף. ויאמר אדוני אל משה, לא ישמע עליכם פרעה, למען רבות מופתי בארץ מצרים. ומשה ואהרן עשו את כל המופתים האלה לפני פרעה. ויחזק אדוני את לב פרעה ולא שילח את בני ישראל מארצו.